rogo menpekotasunen prebentziorako Europako federakundeak eroinaren kontsumoa emendatu dela oartara du Kezkaturik agertu dira azken asterketen arabera eta Euskal Herrian oraindik somatu espada ere gizakia fundazioa alehta egoeran ditu osasun eta erakunde publikoak hortaz mintzatzeko koldo nausia Egunon bai, eh? ala da. Eh? Izar ere, estatu batuetan, heroinaren epidemia izendatu duteia da, eh? azken urteetako droga horren kontsumoaren emendioa da gorakada, eguneko egun da berrogeita lau emendatu da sobre 200 gatikildakoen kopuruan. E, Europan nabarmen emendatu denez, Euskal Herriera ere iritsiko belakoan dago gizakia fundazioa, et drogo benpekotasuna, sofreitzen buten ba, pertsonekin harreman estu handira egualden e, fundaziontan eta biotenez, Emementuko heroina pipatua baino ez dute detektatu gazteen artean, baina Orra kezdu esan alleya, eh? dagoeneko droga horren kontsumoa ba, edatu ez denik, eh? izan ere e, pertsona batek eroina kontsumitzen hasten denetik, arazoak ukan eta ba laguntza eskatu orduko, e, dirudien ez epelu ze bat e, ematen dela bartera zi dute, eh. Alere preventzio lanetan dihardun, ailaket elkarteak e, ukatu egin du, 80garrena e, markadan, eh? inbeste gazte aurretik eramant zituen ba eroinaren itzulera isila ari denik. Egia da bestalde ere Eusko Jauraritzak dituen azken inkestak horriburuz 2002-garren urtekoak direla. Neuriak ere uh, hartzen hasiak dira? Ba Neuri gutxiar daitezke Diotenez, e, drogaren merkatua gainontzeko merkatuen antzekoa baita, ezta? Eskaintza eta eskairaren araberakoa eta heroinaren eskaintza haunditzen doa. Kontua da, isisen eskutik bereziki Afganistanen superprodukzio bat ematen ari dela, Eta bidez berginetatik Iran, Turkia eta Erbeiretara ailegatzen delarik gehien txuena esamezala estatu batuetara doa darik ere gero eta gehiago Europatik edatzen ari da. Eh, gizakia eh, fundazioko arduradunak eh, Carlos Lagok esplikatudu eh, trafikatzaileak, droga trafikatzaileak aleginetara ari direla eroina merkaturatzeko, alere eh, goe euskal herriko droga kontsumoiturak dirudinez beste batzuk dira gaur egun. Eta zein dira? Zein dira droga edatuenak? Ba, beno, ba, zenbat droga kontsumitzen den eta zer, ez dakite zehatz ezta, eratuak da? E, ez dituzte, baina drogomen arazoak hartatzen bituzten denean, Ba, ongi dakite, eh? kontsumitzailean profila zein den Alkola da, noski, nagusia, hartatzen bituzten bitik bat Alkolismoa pairatzen baitute Baina horren ondotik eta metadona saletan eh, Biltzen biren drogomen pekoen arabera Kokaina da, gaur egun droga kontsumituena egoskal herrian Kalamua irugarrena eta ondotik eta nahiko urrun Horrenik ere, heroina. eroina, eh? lehen bezala heroina baina pipatua Dena Denamela, ezagunak diren drogak dira Aipaputako guztiak eta haien ondorioak eta nola aurregin ere Manolapai ba, badakite, baina agintarien kezka beste bide batetik dato. Eh? Eta zein substantziekin dira dela zajangurutuak orain indika aiipatuez dituzun pilulekin? Mar ba, ita eh? pilulak. Pilulake eh? Euskoi Jonoritzako toxikomania zerbitzuako hartarazi du Hego Euskal Herrian arazo nagusia anfetanminaak direla e, kontsumitzen direlako neuurtezina bada ere eta bertan laborategian itz omen daude. E, oso arraza omen da, droga mota hau eta arazo nagusia da haien kalitatea. Eh? izan ere ideia minimo bat duen nornaik egin ditzazkelarik anfetamina baino seudoanfetaminak ekoisten dituzte, eh? ba oso kaltegarriak baliatu eh? kontua da ba, jende gaztenak kontsumitzen bituela eta oraindik ezein izan duten neurtu ba droga berri hoien ondorioa osasun publikoan bestalde 28 urte eh? bigarren drogarik kontsumituena izanik kokainarena dela merkaturatzen errazena eh, zirkuito zirkuitotale ku itxietan ematen delako eta hau oso edatua dagoela Baina, modu batean zein bestean, e, batzit, heroinarekin kezkatuak agertu dira esan bezala, e, poliziturrien arabera, azken bizpail urteetan, nabaritu dutelako. Eh? Mendio bat, naiz eta oraindik, esan bezala, kontsumoan eta hoien ondorioetan, ba hori ezin neurtu. Eh? Baina, agintariek argi dute, eh? neurri preventiboak, neurriak hartu eh? beharko dituztela. dela. beharko, bai... Duga historio beratzen, mi lesker uh, informazio hauek ekaririk uh, gurerat uh, koldo nausia. Eldu den aste, arte, arte. Eldu astean gehiago.